«Я знаю одну жінку, мою близьку приятельку, яка була змушена нацистами бути агенткою їхньої таємної поліції, ну, по-нашому кажуть, їхньою сексоткою, змушена була страхом за життя своєї матері і сина. Вона була дуже гарна, і нацисти примушували її своєю красою приваблювати їхніх ворогів і потім видавати їм». Вона почувала до себе самої і до своєї краси, такого гиду, що у пароксизмі цієї огиди обмазала все лице сірчаною кислотою. Вона думала, що знищивши свою красу, ставши фізично огидною, вона таким чином позбудеться своєї страшної моральної ролі. Але деспоти зрозуміли це і убили її матір та сина. Так ви хочете, щоб такі владарі світу ради нашої свободи і якоїсь там трудової колектократії та миру на землі відмовились від свого права, від своєї влади над тілами й душами мільйонів рабів, від змоги їх катувати і убивати, і за це мати ще славу героїв, вождів, добродіїв людства? Так? І вона знову перехирилась до Іваненка, блискаючи проти світла згори мокрому від захоплення очима. Степан Петрович аж руку злегка підняв, немов захищаючись, і силовано посміхнувся. «Але ж це не я хочу якоїсь там колектократії, а європейські наївні демократи чи соціалісти?» Вибачте, я захопилась, бовкнула Заболотова і провела рукою по чолі. Потім ніби аж злякано допитливо зиркнула на журналіста, кореспондента «Правди» і з кривим усміхом сказала, «Ви не подумайте чогось іншого, ніж те, що я сказала. Дайте мені чарку лікеру і цігарку. Я мушу трохи заспокоїтись. Ці спомини мене раз у раз так хвилюють, що я починаю говорити дурниці». Степан Петрович похабцем налив два келишки, і один з них підніс Олені Вікторівні, а другий сам узяв. Вона мовчки зараз же перехилила в рот рідину і витерла губи хусткою. Потім так само мовчки взяла з піднесеного порцигара цигарку і обоє закурили. І в той же час обоє, стараючись бути якомога байдужішими, кидали одне на одного непомітні, але допитливі погляди. Що саме хотіла сказати одна і що саме сказаного зрозумів другий. Нарешті Степан Петрович порушив мовчання, яке вже почало ставати небезпечним. Так, так, ці питання хвилюють мільйони людей. І примушують їх не тільки говорити, а й робити дурниці. От, наприклад, ваш слуга уніжолий, як кажуть поляки. Я ради цих питань зробив одну дурницю, з якої не знаю, як вийти. Я прийняв доручення редакції моєї газети проробити одну анкету, а саме Спитати думку різних радянських людей про цю ідею трудової колектократії як засобу встановлення миру на землі. Миру соціального і інтернаціонального. Я зробив першу спробу з вами, але бачу, що взяв на себе дуже трудне завдання. Не робіть цього. Раптом гарячи, і навіть немов би аж злякано вирвалось у Заболотової. Та вона зараз же схаменулась і поспішно пояснила – вас можуть не так зрозуміти, і можуть вийти різні непорозуміння, прикрощі для вас та й для інших. Ви ж бачите, як я погано вас зрозуміла. А таких дурнів, як я, є багато. Степан Петрович без силу руками. Уже не можу відмовитись, пропало. Мушу робити далі. Я дякую вам за вашу турботу, за мене і пораду, але будемо сподіватись, що я не нароблю дурниць. Олена Вікторівна нічого не відповіла, тільки часто й сильно затягувались цигаркою, а Степан Петрович, помовчавши, не мов би на виправдання необережно взятого на себе доручення, заговорив знову. Коли ж знаєте, спокуслива ідея, і хочеться знати, як наші люди поставились би до цієї чергової фантазії мрійників, ви ж вдумайтесь, що вони проповідують, знищені на землі війни. Навіки знищення цієї страшної хвороби, на яку тисячоліття хворіє людство, досягти того, щоб на землі запанував мир, але не той довгий і твердий мир, про який весь час говорять світові політики, а просто мир вічний, мир соціальний, міжнародний, навіки мир між людьми. І Степан Петрович напівгумористично, напівурочисто, підніс руку догори і потряс нею.